sallallahu aleyhi ve alə alihi və sahbih və sallama təslimən kəsirən ilə yəmiddin fəinə khayrəl-kelâmı, kelamu Allah və khayrəl-hədiyi, hədiy-muhammadin sallallahu aleyhi və sallam və şərral umuri mühtəsətuhə və kulla mühdətətin bida və kulla bidaatin dələ və kulla dələtin dələ və kulla dələtin fəin nər əmmə bax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 Diyamət üçün Allahın ölüləri dirildib qəbirlərindən çıxarması barədə, Quranda və hədislərdə kifayət qədər dəlillər var. Qu'ran kərimdə olan ailərdən birində Uca Allah buyurur, O, bizə bir məsəl çəkdi, lakin yaradılışını unutdu. O, dedi, Çürümüş sümüləri kim dirildə bilər? Deyil,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 Onları dirildib əvvəki halına salacaq və ruhları bədənlərə qaydaracaqdır. Daha sonra isə haqqı hesaba çəkilsinlər deyə onları məhşəri aparacaqdır. Həmçinin hədistə Peygamberimiz s.a.v. buyurur ki, bir nəfərin ölüm vaxtı gəlib çatmışdır.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 Surun birinci üfürülməsindən ikinci üfürülməsinə də 40 keçəcək. Bəziləri Əbu Hureyradan 40 günmü deyə soruşdular, o cavab vermədi. 40 ay mı deyə soruşdular, yenə cavab vermədi. 40 ilmi deyə soruşdular, yenə cavab vermədi. Sonra da davam etdi. Peyğəmbər s.ə.m dedi, insan öldükdən sonra onun bütün cəsədi sürüyür.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 Bəzi rəvayətlərdə zamanın 40 il olduğu xəbər verilir. Sonra Allah göydən yağmur endirərək insanları dirildəcək. İnsanlar da yerdən ot bitdiyi kimi çıxacaqlar. İnsan öləndə onun büzdüm, yəni onurğanın aşağı hissəsindən qurtaracağını təşkil edən sümüğündən başqa bütün sümüğləri sürüyür. Yalnız Peyğəmbərlər istisnadır. Belə ki,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 Əbu Hureyra radiyallahu anh Peyğambər, sallallahu aleyhi və sələmin belə dediyini rəvayt etmişdir. Allahın peyqəmbərlərini bir-birindən üstün tutmayın. Sur salındığı zaman Allahın dilədiyindən savayı göylərdə və yerdə nə varsa hamısı məhv olacaq. Sonra daha bir sur salınacaq və mən dirilənlərin ilki olacaqım.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 O da buyurur de onları ilk dəfə yaradan özü onları veriləcək. Yəni, sonradan yaratmaq daha asandı və nəinki ilk dəfə yoxdan yaratmaq. Bu məntiqlə belədir, lakin Allah üçün hər ikisi Allah üçün heç bir çətinlik yoxdur. Başqa bir ayədə Rəbbimiz buyurur. Məxluqatı ilk dəfə yoxdan yaradan, sonra onu bir daha təkrar yaradır. Bu da onun üçün çox asandı. Tüm bunlar ölümdən sonra dirilməyi təqzib edən hər bir inatkara rədd dolaraq həm şəri, həm də məntiqi dəlillərdir ki, bunu da heç kəsinkar edə bilməz. Növbəti mərhələ məhşərə toplanmadır. Şəriətdə valid olmuş dəlillər insanların dirildikdən sonra çılpaq, sünnət olunmamış, və ayaqyalın halda məhşərə toplanacaqlarını xəbər verir. Bu xüsusda, ucaq Allah buyurur, biz hamını bir yerə toplayacaq, onlardan heç birini kənara buraxmayacaq. O həmsinin buyurur, o gün yer başqa bir yerlə, göylər də başqa göylərlə əvəz olunacaq və insanlar tək olan, hər şəyə qalib gələn Allahın hüzurunda duracaqlar. Hədislərdə də bu haqda xəbər verilir. Ayşə radiyallahu anh haravat edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səhəm demişdir, qiyamət günü insanlar ayaq yalın çılpaq və sünnət olunmamış vəziyyətdə məhşərə toplanacaqlar. Bunu eşidəndə Ayşə radiyallahu anh soruşdu, Ya Rasulullah, qadınlar və kişilər hamısı bir yerdə bir-birilərinə baxacaqlar? Rasulullah sallallahu aleyhi və səhəm buyurdu,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 Bu da cənnətdə və cəhənnəmdə baş verəcək. Möminlər cənnətdə, ayaq üstə və oturmuş vəziyyətdə toplanacaqlar. Bu, xüsusda oca Allah buyurur, o gün biz müttəqiləri mərhəmətli Allahın hüzuruna hörmətli nümayəndərləri kimi toplayacağıq. İmam Tabari bu ayərin təfsirində Əli radiyallahu anhın belə dediyini rəvad etmişdir. And olsun ki, insanlar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 Yenə bir hədisdə Peyqəmbər sallallıysan demişdir, Təkəbürlülər diyamət günü insan qiyafəsində həm də qarışqa boyda olduqları halda məhşərə toplanacaqlar. Onları hər tərəfdən zillət bürüyəcək. Qolları cəhənnəmdəki boləs adlı zindana sürükləyəcəklər. Onları alovların alovu qaplayacaq və onlara cəhənnəm əhlinin bədənindən axan irin içirdiləcəkdir.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 Qini azı Allahım, qini azabake yevma tab'at ibadak. Allahum bendelerni dirildəcəyin gün məni öz azabından qoru deyir. Yuxudan oyandıqda isə elhamdülillahillazi ahyaana ba'da ma amatana ve ileyhin nusur. Bizi öldürdükdən sonra dirildən Allah'a həm də olsun. Qayıdış da onadır deyirik. Biz buna iman gətiririk. Hər şeyə qadir olan Allah artıq insanlara öldükdən sonra dirilməni dəfələrlə göstərmişdi. Artıq bu baş verib. Bu haqda Quranda bir neçə ayə var. Bunlardan beşi əlbəqərə Əl-Bəqərə suresindədir. 56-cı ayədə deyilir. O zaman siz, ey Musa, biz Allahı açı daşı gəl görməyincə sənə iman gətirməyəcək dediniz. Və gözünüz görə-görə sizi yıldırım vurdu. Ölümünüzdən sonra biz sizi diriltdik ki, bəlkə şükürdəsiniz. 73-cü ayədə Allah s.ə. buyurur. O zaman siz bir adamı öldürmüşdünüz və onun qatilinin kim olduğu barədə mübahisə edirdiniz. Halbuki Allah gizlətdiklərinizi aşkarə çıxarandır. Biz dedik, inəyin bir parçasını ölüyə vurun.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 Məyər sən inanmırsan, deyə buyurdu. İbrahim dedi, əlbəttə inanıram, lakin istəyirəm ki, qəlbim rahat olsun. Allah buyurdu, Quşlardan dördünü tut və onları götür, tikə-tikə Sonra hər dağın başına onlardan bir parça buy. Sonra da onları çağır, tez sənin yanına gələcəklər. Bil ki, Allah qudurətlidir, hikmət sahibidir. Həmsinin Əl-Maidə surəsinin 110-cu ayəsində Uzu Allah buyurur Ey Məryəm oğlu İsa Sənə və anana olan nimətimi xatırla O zaman səni müqəddəs ruhla qüvvətləndirmişdim Sən həm Beşikdə ikən, həm də yetkin çağında insanlarla danışırdın Sənə yazmağı, hikməti tövratı və inciri öyrətmişdim Sən mənim iznimlə palçıqdan quşa bənzər bir şey düzəldib, ona öfürürdün. O da mənim iznimlə quş olurdu. Sən mənim iznimlə anadan gəlmə körü və cüzəm xəstəliyinə tutulanı sağaldır və mənim iznimlə ölüləri dirildirdin. Sən İsrail oğullarının yanına açıq aydan dəlillərlə gəldikdə mən onları səndən dəf etmişdim. Onlardan kafir olanlar isə demişdilər, bu, Asıl aidən sehirdən başqa bir şey deyildir. Dikqət edirsiniz mi, qardaşlar? İsa aleyhisselam Allahın izni ilə ölüləri dirildir. Allah ölülərin dirilməsini kafirlərə göstərir, lakin onlar bu möcudəni sehir kimi qəbul edirlər. Kafirlərə nə göstərsən də qəlbləri mühürlü olduğundan onları qəbul elən deyildir.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 Qardaşlar, məhşərdə olacaq. Suyu da öz mənbəyini kövsər çayından götürəcək. Bu da Allahın cənnətdə öz Peyğəmbərinə, sallallahu aleyhi və sələmə, bəxş etdiyi bir çaydır. Bu, xüsusda, ucullah buyurur, Əyətən biz sənə kövsəri bəxş etdik. Hovuz barədə rəvaət olunmuş hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu və sələm demişdir. Mənim hovuzumun suyu qardan ax, və südlə qarışdırılmış baldan daha şirindir. Ətrafımda düzülmüş qədəhləri uduzların sayından daha soxdu. Bir adam, başqa adamların dəvələrinə hovuzunun yanına buraxmadığı kimi, mən də yad adamları hovuzumun yanına buraxmayacaqam. Sahabələr dedilər, ya Rasulullah, o gün sən bizləri tanıyacaqsanmı? Peyğəmbər salavva buyurdu, bəli,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 həmin bidətçilərdən bir qism ibarədə Peyğəmbərmə s.ə.v. əvvəzdən xəbər vermişdi. O demişdi, ümmətimdən olduğunu iddia edən iki firqə mənim hovuzumun yanına buraxılmayacaq və cənnətə girməyəcəklər. Bunlar qədərilər və murciyyələrdir. Bu hədisi əl-ələkəy -əl Şəh-i Sünnəsərində etmiş və Şeyh Albani onun səhiy olduğunu demişdir. Sonda hamı adından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 hərəkətlərini, rəhmətini, lütfünü və ruzunu artır. Allahım, səndən dəyişməyən və yox olmayan, tükənməz nemətlər diləyirik. Allahım, səndən çətin gündə nemət və döyüşünündə əmniyyət diləyirik. Allahım, bizə verdiyin şeylərin pisliyindən, və vermədiyin şeylərin şərindən sənə sığınırıq. Allahım, bizə imanı sevdir və qəlbimizdə onu gözəlləşdir. Bizdə küfrə, günaha və asiriyə qarşı nifrət oyat və bizi doğru yolda gedənlərdən et. Allahım, bizim canımızı müsəlman olduğumuz halda al. Bizi müsəlman olduğumuz halda dirild və bizi rüsva etmədən, fitnəyə salmadan əməli salihlərə qoluşdur. Allahım, insanları sənin yolundan döndərən və sənin elçilərini yalansız sayan kafirləri öldür. Onları cəzalandır və onlara əzab ver. Subhaneq Allahumma və bihəmlik əşhəd və əllə iləhə illə ənt əstəqfiruka və ətubu iləyək.